și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Negreșit, după cum este și numele, emisiunea aceasta aduce ascultătorilor ei care sunt iubitori ai oracolului Dumnezeu, mesajul Evangheliei. Iar mesajul acesta este conceput sub forma unor scurte meditații asupra Noului Testament, astăzi aflându-ne în Evanghelia după Matei, la capitolul 14, pe care îl vom parcurge în după ce mai întâi vom urmări pe Jessica. În episodul lecțiunei trecute am lăsat-o în fața ușii predicatorului, unde a fost condusă de fetele acestuia cu dorința de a-i se descoperi calea lui Dumnezeu. Aflăm acum că domnul Wilson, care era predicatorul, stătea într-un fotoliu lângă sobă cu o carte de cântece în mână, pe care a închis-o când cele trei fetițe au apărut în pragul ușii. Din ascunzătoarea ei, Jessica a văzut de atâtea ori chipul gânditor al predicatorului, dar niciodată n-a întâlnit privirea lui pătrunzătoare și iscoditoare, pironită asupra ei de parcă îi citea de la un capăt la altul suferința din trista ei viață. Fără să scoată un cuvânt, pe fața lui s-a așternuit o milă adâncă, încât Jessica parcă simțea câtă căldură era în inima lui. Cele două surori, au lăsat-o pe Jessica lângă ușă și s-au repezit la tatăl lor, povestind care mai de care încurcătura în care se aflau. Vino mai aproape, draga mea," i-a spus domnul Wilson. Iar Jessica a pășit înaintea lui cu sfială dar Cum te cheamă?" a întrebat el. Jessica." Jessica?" s-a mirat predicatorul vorbind cu blândețe. Iată un nume pe care nu l-a mai auzit." Da, mama mea jucă la teatru și mă lua și pe mine și mă punea să fac fel și fel de năzdrăvănic ca să râdă lumea și de atunci mi-a rămas numele Jessica. Mama spunea că o să joc și eu la teatru când voi fi mare, dar cât mai e până atunci? Dumneavoastră sunteți predicator, domnule? Da, a răspuns domnul Wilson surâzând. Și ce este un predicator? a mai întrebat ea. O slugă, a răspuns el dus pe gânduri cu ochii la cărbunii aprinși din sobă s-au mirat genia și vinia când au auzit acest cuvânt în gura lui. Însă Jessica nu-și lua privirea de la el. După o clipă de tăcere, s-a întors spre fetiță și a l-a întrebat. Și a cui slugă sunteți, domnule? A lui Dumnezeu și a oamenilor, a răspuns el foarte serios. Și chiar sluga ta, Jessica... Biata fetița aproape că era gata să povnească în râs și fustăcită de tot, își plimba privirile când pe obiectele din cameră, când la hainele frumoase ale celor două surori, iar cu mânuțele își strângea dreanța de pe anjurul trupului, ca și când simțea vântul rece care sufla afară. Predicatorul a observat acest surâs amar pe fața copilei și ochii îi sau au umplut de lacrimi. Și cine este Dumnezeu, domnule, vă rog?" A mai întrebat Jessica, pentru că dumneavoastră trebuie să știți cine este. Și mama îmi spunea câteodată când era Antoane mai bune, Dumnezeu să aibă miră de tine nenorocito. Domnul Wilson n-a mai avut timp însă să răspundă pentru că ușa s-a deschis și în prag a apărut Daniel plin de voie bună și foarte politicos. Dar când a dat cu ochii de Jessica, fața lui s-a făcut neagră ca pământul și era gata să cadă dacă nu s-a fi sprijinit de ușă. La rândul ei, Jessica, văzându-se, descoperită și încolțită, căuta speriată cu ochii prejurul un loc prin care să poată fugi. Iubiți ascultători, ne pare rău, dar trebuie să încheiem episodul care l-am rezervat pentru lecțiunea de astăzi aici. În programul viitor vom afla ce s-a întâmplat, cum au reacționat atât unul cât și celălalt, adică e vorba despre Daniel și Jessica cu ocazia acestei întâlniri. Se pare că ar trebui să ne simțim destul de rușinați față de copilița aceasta, un pui de cerșetor de stradă. Câtă sinceritate și dorință avea ea să-L cunoască pe Dumnezeu, în ciuda ignoranței în care se afla. Și când te gândești la noi, cei care ne numim creștini cu multă mândrie, dar nu ne rugăm lui Dumnezeu poate nici cu ani de zile, îți vine parcă să te topești de rușine. Noi suntem asaltați din toate părțile de biblii, de literatură creștină, de preoți și de credincioși, dar tare mă tem că îl cunoaștem pe Dumnezeu cu mult mai puțin decât biata copiliți aceasta cerșetoare. Și știți de ce? Pentru că arătăm interes față de toate în lumea aceasta, arătăm interes față de câștigarea de bani, față de plăceri josnice, față de goană după vânt, după avere, după slavă, dar nu arătăm interes pentru Dumnezeu, care este cel mai mare preț și singura existență în tot Universul. O, Doamne le Ceresc, în îndurarea Ta cea mare, mai iartă-ne, te rugăm încă o dată Pentru nebunia nepăsării noastre față de tine De care ne facem vinovați Ajută-ne, te rugăm, ca ascultând la mesajul tău de astăzi Să ne umplem cu un dor nestăvilit De a te cunoaște pe tine tot mai mult Și de a fi ai tăi ca și tu să fii al nostru Amin Doamne, Doamne Nu vreau să mai știu nimic de cât să te laud pe tine, de cât să mă de mine, de cât să te ascult tot mai bine. Te ascult tot mai bine decât să te ascult tot mai bine. Aceasta să fie și dorința noastră a fiecărui ascultător, și anume să-l cunoaștem pe Domnul tot mai bine și să-l dorim pe El tot mai mult. Iubiti ascultători, astăzi ne aflăm în Evanghelia de la Matei, capitolul 14. Începem lecțiunea noastră cu versetul 32. Îl citim, urmat apoi de scurtă meditație și ne vom continua citirea mai departe în Evanghelia de la Matei, capitolul 14. Citim așadar versetul 32. Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Ne amintim cu toții că este vorba despre împrejurarea aceea în care Domnul Iisus a umblat pe mare când mare era înfuriată dimineața când ziua se îngăna cu noaptea și ucenicii s-au speriat de el, Petru spune, dacă tu ești Doamne, poruncește să vin la tine pe apă. Petru se află în pericolul de a se neca, după care Domnul Iisus îl salvează și, în versetul acesta, aflăm că după ce au intrat amândoi în corabia, vântul. Observăm că totul este zadarnic în viața noastră, frământată de furtuni și valuri, până când nu intră Domnul Iisus în ea, când El se apropie, să nu ne temem. Să nu socotim că este o nălucă și să nu credem că el ne cere imposibilul. Dacă îl lăsăm să intre, totul se liniștește. Pentru corabia învăluită în valuri, nimeni și nimic nu-i putea ajuta afară de Domnul Isus. Nici iscusința ucenicilor care erau de meserie pescari, nici construcția ei puternică, nici ajutorul altei corabii. Pentru sufletul învăluit în valurile păcatelor și aruncat încoace și încolo de furtunile patimilor, Nimeni și nimic nu-i poate da izbăvire și pace în afară de Domnul Isus. La nimic nu ajută nici înțelepciunea firească, nici cultura, nici progresul tehnic, nici bogăția materială. Toate acestea înrăutățesc mai mult încă starea lui. Când însă intră Domnul Isus înăuntru, toate puterile vrăjmașe se liniștesc, tot întunericul fuge, iar lumina și pacea, Pun stăpânire pretutindeni. După ce au intrat în Corabie, a stat vântul. Câtă energie cheltuită de ucenici în lupta lor cu valurile, cu furtuna și cu întunericul, fără niciun rezultat? În Evanghelia după Marcul, la capitolul 6, cu versetul 48, spune că Domnul a văzut pe ucenici că se necăjesc cu văslirea, căci vântul le era împotrivă. Un semn al celui care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în corabia vieții sale este oprirea furtunii patimilor, a frământărilor firești, a după bogăție și a setei după mărire. Se întâmplă totuși de multe ori ca asemenea furtuni și valuri să învăluie chiar pe ucenicii Domnului, pe cei care au umblat timp îndelungat cu el, care au fost martori la minunile și lucrările lui, care au avut experiențe personale cu el, așa cum o dinioară s-a întâmplat cu ucenicii. Da, se poate întâmpla, dar dacă cercetăm cu grijă la rădăcina lucrurilor, vom descoperi că nu s-ar fi produs furtuna dacă ar fi fost Domnul prezent. Numai atunci vântul patimilor și pornirilor firești suflă când lipsește Domnul Isus Hristos din corabia vieții. Cum intră el însă? Totul se liniștește. dragi mei frați și surori, ucenici ai Domnului Isus Hristos, poate și voi sunteți prinși de furtuni și valuri. Nu vă rușinați să îndrăzniți din nou la Domnul. Chemați-l să intre în corabia vieții voastre și veți vedea îndată puterea Harului Său. Veți vedea cum totul se liniștește și se îmbracă în lumină. În versetul următor, la versetul 33 din Matei, capitolul 14, citim. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și i-au zis, Cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu! Ce observăm aici este că ei, copleșiți de măreția minunii, s-au înflăcărat în credință și în această înflăcărare s-au închinat Domnului Iisus zicând, Cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu! Pentru ei, umblarea pe marea Domnului Isus a fost lucrarea cea mai de seamă care le-a zdrobit în pietrirea în care se aflau. În adevăr, cea mai importantă minune din viața urmașilor Domnului Hristos nu este nici înmulțirea pâinilor, nici vindecarea slăbănogului și a celorlalți bolnavi, nici înțelepciunea cu care vorbesc, ci umblarea pe marea lumii fără să se afunde în ea. Lucruri extraordinare fac mulți datorită înțelepciunii și științei înaintate, sunt unii care chiar scot draci și fac minuni numele Lui Dumnezeu, deși deci, ă, ei sunt religioși. Dar nu acestea sunt semnele unui fiu al Lui Dumnezeu, ale unui copil născu prin Duhul Sfânt în casa Harului? Semnul că ești copil al Lui Dumnezeu, că tu aparți alte împărății, este umblarea ta pe marea lumii păcatului, fără să te uzi de apele ei. Această umblare Pune în uimire pe toți, chiar și pe vrăjmași și ei recunosc că nu faci parte din lumea aceasta. Cei care nu sunt născuți din Dumnezeu, care nu-și trag obârșia din casa Harului, chiar dacă fac lucruri mari, le fac afundați în marea lumii păcatului. Ei nu pot să se ridice și să umble nici câteva cripe măcar deasupra mării pentru că sunt născuți în mare și nu se pot dezlipi de ea. Natura lor este natura mării păcatului. Aflăm deci că cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus. Într-un înțeles duhovnicesc, numai cei care se află în corabia mântuirii, numai cei care sunt ucenici ai Domnului Isus Hristos, numai ei se pot închina lui cu adevărat. Ceilalți din marea lumii care sunt înecați în apele păcatului, ei nu pot aduce închinare lui Dumnezeu. Psalmistul zice la Psalmul 84 cu versetul 4 Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot pot să te mai laude. Numai cei vii, cei învieți din moartea păcatului pot să laude și să se închine înaintea lui Dumnezeu. Morții nu pot face această lucrare. Închinare, în originalul grecesc, are și înțelesul de a săruta. Ceea ce arată că adevărata închinare, adevărata plecăciune trebuie să fie plină de pasiune ca și sărutul din cântarea cântărilor, deci nu ceva de formă plicticoasă cum este adesea. Ucenicii probabil s-au închinat sărutându-i picioarele Domnului Isus. Tot ceea ce facem pentru Domnul Isus, să facem cu pasiune, cu înflăcărare, aceasta îl bucură pe El, Domnul nostru. În versetul următor, la versetul 34 din capitolul 14 de la Matei, citim După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Vai câte taine și câte frumuseți ascunde cuvântul lui Dumnezeu! Fiecare verset, fiecare cuvânt din această carte sfântă, este o ușă înspre lumina veșniciei și umple de nădejde și bucurie inima credincioasă. Versetul amintit, luat în înțeles duhovnicesc, cuprinde în el sfârșitul luptei credinței, sfârșitul epocii păcatului și împlinirea făgăduinței cu privire la venirea împărăției lui Dumnezeu. Numele Genezaret, în înseamnă grădina împăratului. Și se potrivește acest nume, Ținutului, întrucât este unul din cele mai roditoare locuri din Țara Sfântă. Clima sa fericită este favorabilă tuturor soiurilor de fructe. Talmudul spune despre el. Dacă este un paradis pe pământ, acesta este Genezaretul. După ce au trecut mare, au venit deci în Ținutul Genezaretului. cât de furioase ar fi valurile mării lumii, Oricât de puternică ar fi furtuna de pe ea, când știi că dincolo te așteaptă malurile însorite ale ținutului Genezaret, adică paradisul din veșnica părția lui Dumnezeu, face să lupți. Frații mei, luptători cu valurile mării lumii păcatului, nu descurajați! În curând corabia vieții voastre o să ajungă în grădinile împăratului Hristos, în ținutul Genezaretului, unde cresc finicii încărcați cu toate roadele dătătoare de viață și bucurie veșnică. Acolo vă veți odihni de toate ostenelile voastre. Acolo veți fi încununați cu slavă și cu lumină, pentru că ați biruit valurile furioase ale mării prin care ați trecut. Ce întunecoasă a fost noaptea, ce frământată a fost marea! Dar n-ați putea cunoaște, de să vârși lumina și odihna în care o să pășiți, dacă n-ați fi cunoscut mai întâi întunericul și lupta cu valurile mării. Fiți încrezători, deci, în făgăduințele Dumnezeului nostru milostiv și plin de dragoste. Ele se vor împlini la timpul potrivit. Oricât de întinsă ar fi marea, tot are un capăt. Oricât de fioroasă ar fi noaptea, tot îi va veni sfârșitul când se va evi, cea din tâi rază a soarelui. După ce au trecut marea, au venit deci în Ținutul Genezaretului. Fie binecuvântată rânduiala Harului Lui Dumnezeu. După cruce urmează totdeauna slava. Ne aflăm acum, iubiți ascultători, în cealaltă parte a mării, în Ținutul Genezaretului, și haideți să vedem ce s-a întâmplat acolo. Vom citi așadar versetul 35 de la Evanghelia de la Matei, capitolul 14, care sună în felul următor. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de în toate împrejurimile și au adus la El pe toți bolnavii. Ce observăm aici este că dacă vrei să aduci pe cineva la Domnul Iisus, trebuie mai întâi să-L cunoști, să umbli cu El și să trăiești viața Lui. Nu toți oamenii pe unde a trecut Domnul Isus îl cunosc, dar cei care îl cunosc sunt misionari. Sufletul care îl cunoaște pe Domnul Isus devine misionar. El va căuta pretutindeni pe toți pierduții și pe toți cei ce zac de boala păcatului și îi va aduce la picioarele lui. Viața creștină este numai aceea care face misiune pentru Domnul Isus Hristos. Femeia că, îndată ce l-a cunoscut pe Iisus Hristos, s-a dus să vestească numele Lui în cetatea ei și cetatea toată a ieșit la El. Acesta este semnul că îl cunoști pe Domnul Iisus, că-ți este inima plină de El, că găsești toată plăcerea în El, fiindcă faci misiune pentru El, îl veștești cu tot ce ai numai pe El pretutindeni. Cine zice îl cunosc, dar nu-l propovăduiește... Acela este un mincinos și adevărul nu este în el. Dragul meu ascultător, la câte suflete ai vorbit până acum despre Domnul Isus? Așa după cum nu poți rămâne liniștit când arzi în foc, tot așa nu poți rămâne liniștit când ești aprins de focul lui Isus. Vei căuta pe toate căile să atragi și pe alții la acest binecuvântat foc dătător de viață. Cei care cunosc pe Domnul Isus primesc duh de înțelepciune și îndrăzneală pentru a-L mărturisi. Adevărul îți dă îndrăzneală și înțelepciune. Nimic nu-i mai puternic cum este adevărul și nimic nu-i mai luminat ca el. Cei care cunosc adevărul primesc puterea și lumina lui și nu se tem de oameni. Ei îl mărturisesc pretutindeni, chiar dacă toată lumea iar urâși iar bagiocorii cât ar fi de bagiocorit soarele, el luminează fără încetare. cât ar fi de bagiocorit un copil al adevărului, el luminează. Lumina este cea mai puternică mărturisire. Ești dator să spui adevărul, nu să vorbești mult, spune filozoful Democrit. Nu numai cu vorba, ci cu viața, în primul rând, aceasta este adevărata mărturisire a adevărului. Oamenii care cunoșteau pe Iisus au dat de știre. Ei singuri își dau seama de pericol și dau de știre celor care dorm somnul păcatului. Ei singuri, numai cei care îl cunoșteau pe Iisus și care îl cunosc, sunt treji și trag semnalul de alarmă căci văd vaporul lumii scufundându-se. Oamenii care cunosc pe Domnul Iisus sunt singurii care pot fi folositori lumii. Ei sunt medicii spirituali ai lumii. Dacă nu-și fac datoria, vor fi trași la răspundere în curând. Oamenii care cunosc pe Domnul Isus sunt adevărați oameni. Tu, dragul meu, cunoști pe Domnul Isus? În versetul următor, la versetul 36 din Matei capitolul 14, citim că bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă din poala hainei lui. Și toți cât s-au atins, s-au vindecat. Mântuire înseamnă atingere de Isus. Cine se atinge de El, cu credință, va fi vindecat de orice boală și izbăvit de substăpânirea oricărui păcat. Puterea vindecătoare a Domnului Isus este smulsă numai de puterea credinței noastre. Suflete împovărat și bolnav, vrei tu să fii ușurat și vindecat? Vino și atingete de Domnul Isus care și astăzi umblă prin lume cu aceeași dragoste și milă ca o dinioară. Găsiva El credință la tine pentru a putea face minuni în tine? Credințești care ați fost vindecați de Domnul Isus, vin momente în viața voastră când sunteți cuprinși de neliniște și descurajare. Atingeți-vă de El și vă va întări. Nu lăsați valul îndoierii să vă acopere ochii, ci priviți la Domnul Isus și veți fi vindecați. Nici o putere nu mai are vrăjmașul asupra celora care stau alipiți de Domnul Isus, care rămân în el. Toate înfrângerile din viața noastră vin de aici, anume ne-am dezlipit de Domnul Isus, care este Mântuitorul nostru, am ieșit din el. Cum ieșim din el, ne bate diavolul și suntem doborâți în prăpăstiile întunericului. Toți cât se ating de Domnul Iisus, toți cât rămân alipiți de El după ce s-au atins de El, sunt în siguranță desăvârșită și lumina fericirii le umple întreaga viață. Să ascultăm cuvântul Domnului, care spune Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru, de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Acest citat este luat din Deuteronom 13 cu versetul 4. Iubiți ascultători, am ajuns acum să ne ocupăm de al 15-lea capitol din Evanghelia după Matei. Dăm citire primului verset și versetului 2. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus și au zis Pentru ce calcă ucenicii tăi dati bătrânilor? Iată, iubiți ascultători, că nu este de ajuns faptul să vii la Isus, ci felul cum vii și pentru ce vii la El. Aceasta este important. Farisei și cărturarii au venit la Domnul Isus nu pentru mântuirea lor, ci pentru ca să-L tragă la răspundere. Ei veneau să-l ispitească, să-l pândească dacă face vreo abatere de la lege. Veneau la el cu gânduri viclene, nu cu gânduri curate. Veneau la el ca să-l omoare, nu ca să-i primească învățătura. Bolnavul care se duce să învețe pe doctor și nu pentru a fi vindecat, va muri de boala lui. Cine vine să dea învățătură învățătorului, în loc de a învăța de la învățător, rămâne în prostia și în tunericul Lui. Oricine vine la Domnul isus și la Cuvântul Lui nu cu gând de pocăință și de mântuire, ci cu gând de iscodire, de critică, de contrazicere, acela va rămâne în păcatul Lui. Adevărul este văzut numai de cei cu inima curată. Lor li se descopere, citind la Matei 5,8, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Chiar când cineva nu înțelege o problemă și în cercetarea lui contrazice adevărul, dacă are însă inima curată și dornică după adevăr, va ajunge până la urmă să-l cunoască. să însă erau vicleni. Veneau la Domnul sus nu ca să primească, ci să dea. Veneau cu gând de a convinge, nu de a se lăsa convingi. Veneau în situația de a toate știutori, nu de însetați după adevăr. Într-un vas plin nu mai încape nimic, chiar dacă ar fi afundat în ocean. Într-o inimă plină de altceva, în afară de cuvântul lui Dumnezeu, nu mai încape adevărul. Cine vine la Domnul Iisus cu inima plină de învățături mincinoase și de păcate, dar nu dorește să o golească, învec veac nu va cunoaște adevărul. Numai inima golită de conținutul ei vechi, adică de păcate și învățături, numai acea inimă va fi umplută de Domnul Isus cu adevăr și cu dragoste. Nu poți veni oricum la Domnul Isus, ci la El trebuie să vii cu pocăință. Venirea fariseilor și a cărturiarilor la Domnul Isus nu le-a folosit la nimic. În loc să se facă mai buni, ei s-au făcut mai răi. Dacă nu vii la Domnul pe calea lepădării de sine, te vei face mai rău, mai înverșunat decât ai fost înainte. Dragul meu ascultător, cum vii tu la Domnul Iisus? vii ca farisei sau ca Maria Magdalena, care s-a așezat la picioarele lui și îi sorbea cuvintele? Bun prilej de cercetare! Încheiem aici programul nostru numărul 129 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca fiecare dintre ascultătorii noștri să vină în toți și împreună cu noi să venim la Domnul Isus în poziția în care a venit Maria Magdalena, care s-a așezat la picioarele lui și îi sorbea cuvintele cu plăcere. Așa să ne ajute pe fiecare Domnul și vom auzi și noi din gura lui cum a auzit Maria și anume Maria și-a ales partea cea bună partea aceasta cea bună care nu ni se va lua și anume părtășia cu Domnul Isus Hristos să fie partea fiecăruia dintre cei care am ascultat cuvântul lui. Amin. nu numai tu să-mi fii mereu mai numai tu să-mi fii mereu Prieteni yor cale iar i dorul sufletului meu iar i dorul sufletului meu trăi-i-a Mai greu de-ar fi cu orice pas Mai greu de-ar fi cu orice pas Să-mi viața toată Să pot orice Dar să te las Să pot orice dar să den să nu pot niciodată.